MFA harberatzeko lantegiak hamar urte beteko ditu eta larun bat untan ba, ongietorri bat, mintzaldi bat eta lantegiaren bisita proposatuko dira. Harberatzeko lantegi horren obekiezagutzeko gurekin dugu telefonoaren bestepuntan urtsa errazti egunon egunor Beraz enjez sistemas ferroviarios enpresakoa buruzagia zara eta ba lehinik, enpresa horrek sortu bait zuen harberatzen emfalantegia ba jez sistemas esplikatzenaldi esp, guzu ze lantegi mota den noiz sortua ta nungoa eh jez sistemas e, laudion e, laudion eratu tra, e, kokatuta dago badwan eh 1926an izan zen sortua Eta, bueno, denbora agoruntikona e, trenbidetan da ferrokarrietan lanean e, diaru. E, trenbidetan da ferrocarriletareko materialak egiten. Bere askundea izan da ta hori, 2018, 2018 dean, erabak egen nuen, ba, hau ditu gaur Eta ba zen, orduan, e, gure... Ezeko lehen dakaria zen, etxaber eh, errasti, nire eta eh, zendu zena. Beti da nik iparraldean eh, bertzio bat, ozerbait egiteko gogoa zuena. Eta bera, horiek bueno, ikusi genuenean, ma, bera, eta nik izmintzatu ginen eta esan geredea baki genuen, bai parraldean ez aluko genuen alantegiori. Ezin genuen laudion handitu, laudion ez dago leku da eta ezin genuen laudion haunditu. Arrazuia izan zen, bueno, ba, urtene laudiotik at egin behar genuela, eta bein laudiotik at egin da ba, gogoa genuela e, iparraldean izatea. Gogo hori nondik heldu zen? E, dakite, merkatuak idekitzeko frantzia mailan edo? Bueno, Baina, aukara zentzua, merkatuak idekitzeko frantzia mailan, guk bat genuen azitaginen e, frantziako e, esen ZDF-ekin lanean, eta RATPD-ekin lanean baina hortikat, at eh, bueno nire aita bere gaztetun gaztetan eh, Frantzian bizi izan zen, eh, bueno, iparraldean bizi izan zen. Eh, nire idaitona da, empresa eh, honetako fundatzalia beran egon zen, gerra eh, garaian hiziliatua si eta hori da beti izan dute bizi izan zuten biok, idaitonak eta itzak, eh, ba, zen izango luke sentimentu bat iparralde iparraldea dibu Hori da, se sentimenduak jokatu dute. Gauza biak izan zuten, biak, eh, bueno, ekonomikoki korreo hona zen, frantzia lan egiten genuen, baina estrangeru gisa, eta beste el alde bat olako sentimendu pertsonal bat, iparraldean zerbait egiten eta ipajaldea hautatu zenutenen bada, arberatze erria ere psikat berezia da amikuxe eskualdean kokatua da izaten altzen ipajalde kostaldean baiona angelu miaritze ondoan baina zuek barnekalderuntz eh, jotea erabakidu zuen olaz bueno horre, banxi den okizeni tuen ibo aukera bat eh, zen baiona ondoan eh, beste bat eh, ami eh, horatzen izen horren herriaren izena horre ba, arberatzeko bidean e, batzen afarroan, zenbeste bat beste alburatu es, eso es hurrun arberatzetik da, irugarrena e, amikutze aldean amikutze aldean ordoan bat zegoen ordoan e, ba, bultzatzeko eta programa bat edo proiektu bat horre e, zenbait industria sartzeko eta bar, eta bueno ezagutu nituen horre datu ba, lemiar gerre or orduan horren horko representantea e, juntetan, bueno, zeik izan daitzen dian e, bihar e, burdiosoeko junta orokorra edo hor eta baita ere eh lendakaria, e, bai juntetanko lendakaria, be, bueno, eta ta handia zeukaten, ba hor zerbait asteko talduan, ba, mintzatu ginen eta ikusi genuen ba printzipioz eh itzosgarriatzela eta Behar bada katx bat e, zeukan eta dauka, ez dago da la inguruan e, jende prestatu larregi, e, oso, e, oso rurala da, e, eskualdea, eta duan ez da inarreza ba, teknikarian mekanikoak eta barra orkitzea, baina bueno, apurka apurka joan dugu egiten, baigetegia da, e, E, e, oaldetik eta bai joaten gudutikoaten dala jendea dala nera, zeren bertan, ondino, badaukagu bertakoak, baina ez dago jende naik Bai, zenbat bat ja, dira, dira. dira? Ze bat dira gaur egunar beratzen? E, eunda mar, eunda mabi, uste, eunda mabi. Et, eta nondik datozte, ordoan, errandu bezala, kostaldetik, baina, uste, gipuzkoatik ba, eri? Ba, giren bat irunetik, daude batzuk, irunekoak. Bat. Gero kostaldean, gero bai, badaude iluspaldau, laudio turni da nitakoak, bai, irakasteko bere gabean, eta gero gero gerenak, eta gero gerenak, be bai, inguruan bebai, eta pabe aldetik beba datoz eh, batzuk. Mm. Hortez eta pabe aldetik, bai. Mm. Gero besteak, kokapen geografikoaren aldetik, autobideetik ez dagoa bai, inogun? Ez kokapen geografikoa gona da, autobidetik ez daugurrun, egin eh, Eh, Iruñako aksezoa erresa dauka, ja, beraz, eh, zinia esan, eh, arberatzen ez dugu bakarrik Iparralderako lan egiten, eh? eta eh, bakarrik frantziarako, sorry, lan egiten, giren bat esportazioarako lan egiten du iparraldeko fabrika horrek, eta giren bat eh, bi du bere lana hona daudiora, Hemen, eh, este prozesu batzuetarako, behaltzen du estatu batuetara asko eta austriara austriara gehien bat oda e, bere produzioli parte handi bat zangoen auke eguneko ilurogreta mamosta e, frantzieti kanpo bezantzen da e, eta zer egiten da susen? gustut, saies e, bideak edo bidegurutzen zarte ba. egiteitu zula pieztak hori da? Ba, bidegurutzeko bidegurutzeko bide, bide horriak biotza ori, bai hor Franzeskoa ber dekoa seman da eta da hori bi bide, bidegurutzeko biotza edo erdia hori egiten daen. Mm -hmm. e, eta egiten dira egiten da Lurralde askotarako. Eta jartzen duzuena, eh, gehihenbat eksportatzen duzu ekantorak. Eh, ikusten dugu hemen adibidez esentziafak trenak egiteko nortu du akordio bat kaf enpresarekin hau ere bai, euskariegikoa. Zuk ere baduzu Alemania edo Algarvekin ari difereste bai, lanian. Bai, bai, goba gau eh, peluseko eh, kontratu bat Sense Perekin eta horrek esatu keitzen dut upesorek esan dut que uneko geta guzta, gravera, o, gehiago, o, eta busta gitxola bera, bapula geia horrelako agustoko 30 artean depende urtea Sense Pere edo. Eta, eta etorkizuna bada trenbidetan? Oraingo ez bai. Gainera kontutan izan behar da eh eh oaindo del munduaren ba, e, e, berotzea eta efektu invernaderoko gazak eta bar, e, kontuten izan behar da trenadala, behar da mo, e, modurik ekologikoena bida hiatzeko, ez du e, konsumitzen duen energia pertsonako bajuena da eta zure ustez, eta... beraz, ga garatzen joango da ondoko uteetan bera, bera, bera bera, bera Aherbatzeko enpresak izango du oraino lan hainitz. Eh, espero dugu. <laughs> Ondo egiten baditu gauzak eta egiten ditu, ba bai, espekuko du. Mm, ongida. E, e, eh, hitzbat hala ere 2010ean, eh, ideki zen lantegia, eh, bai. gertatu zena doela, bi urte hala ere. Bi eta 2009an, eh. 2009 barkatu, bai, ama Eta ben. izan zen uten hala ere sute bat duela bi urte. Eh, ere kalte aundia bai. ke egin zituen eta luzaz lan egin gabe egontzarete ez? Bai, kalte oso hondiak egin zituen eta ez bakarrik eta kalte ekonomiko hondiak eta bai eroginian zenbait dabete lan ezin egin. Da orain adigara, bueno ja, guztiz guztiz e, bereskuratu dugu lana, produkzio guztia, baina makina berria jarri berri santas parte bater bate bate egin zen, e, Eta, bueno, instalazio parte batele, darri, darri egin behar izan da, eta, bueno, horrek denbora ekarri du. Eta horrein, ba behar duguna da, e, egin genuen e, galera ekonomiko gula, ba, berre, apurka apurka, azken urrengukteo hauetan, ba, berrezkulatzen dugun. E, Zer gertatu zen? Nola no piztu zen xute hori? E, itxuraz, eta utargi, eh, baina, bueno, egin teknikoak eta jendarmeriak eta hori ezaten duten ez, ba ikizu e, horren txispak egoten dira, txispak e, eta txisparen bat e, salto egin, omen zuen e, luze egi eta hor dauzko gaz ba, bueno gaz likido batzuk, huero gaz egiten diren, nahi e, ba, hor jauzi omen zen eta horaz zen zua. Eta behar ba, bat ziren konturatu azik eran, daia konturatu ziren erako, bat zuaneko zen, da jendeak eh, kriterio honez, bat zua itzali horrez kalera atela ziren, eta, eta pompierrek lehete ditu, baina galdi bat urduko, oso ondia zen. Lortu duzu ega inditzen, berriz hasi da lantegia Dabai. euneko egunean ibiltzen orai? Baina bai. Mm -hmm. Ongi da, beraz, eh, amagurteak ospatuko dira larun batutan, ez dakit eh, jez sistemasek beste proiekturik baduen, ipajaldean, edo bi lantegi laudiokoa eta honekin egonen zaretan? Badaukagu beste lantegi bat, orain dela gutxi zabaldua Argentina baina hemen digia horrebiak, Europan horrebiak, nikoa dira, egiten dugunerako. Ongi da. Bien, bien arteko hongo produzio kapazitatea oso handia da ota europarako naikoa naikoa soberan Ongi da urtxa errazti milesker gurekin egonik larun bat hontan hori uh, zaren zira harberatzen uh, emefalantegian milesker jasteko gure galdereri erantzuteagatik uh. Mileskasuei